– запитав Джейсон у Марук. – Я, ані слова, не втопила з вашої розмови, – відповіла вона. – Ти колись грала в карти? – дівчина заперечно похитала головою. – Ніколи про таке не чула. – Ну і що ж ти тоді граєш? Можна поцікавитися? – Ну, у Сенет, а ще б Астрагалин. – Сенет – найдавніша у світі на гра яка була винайдена у стародавньому Єгипті не пізніше трьох е, тисяч років до нашої ери. Правила, за якими в неї грали давні єгиптяни, не лідомі, але дослідники запропонували декілька можливих варіантів. Астрагал – таранна кістка з углоба задньої кінцівки накопитної пар... тварини, яку використовували як грані кубики. Тобто грав Астрагали нагадує гру в кості. Рік з Джейсоном збентежено перезернулися, мовчки всі разом повернулися до зали, з якої починався коридор. Усе лонічно, Джейсоне, пробурмотів нарешті рік. Марук ні вколи в житті награла в карти, тому що їх ще не вигадали. Так. Отже, ні про пронумеровані як колода карт, хоча про карти тут навіть не чули. Справжній зад. Хлопець зупинився перед входом до коридору вежі, оглядаючи статую, якої тут позначався, і задумливо ущухав головою. Хай то ніяк, а проблема залишається. Навіть якщо ми тепер знаємо, за якою системою пронеморовані нічі, то за що тут ці статуї? Може, ми все ж таки підемо далі? Запропонувала народ, який вже уривався терпець. Саме тієї миті тишу я сподівано порушив звук сурм. «Швидко!» – вигукнула дівчина і потягнула друзів за рукави. «Що відбувається? Правило 19 – тривога. Коли почуєш сурми, слід нагаду залишити приміщення колекції». Зовсім поруч від того місця, де перебували троє друзів, якраз біля входу до дому життя тривала гаряча суперечка. «Так, це може бути мапа, пані, але...» – ввічливо усміхався Пепі, сподіваючись, що його наставник Мічеріно ось-ось з'явиться і прийде в допомогу. Але той ніби розчинився в морі людей, що товклися в тріумфальній залі колекції. «І вона має бути десь тут, чи не так?» – допитувалася жінка. У її голосі Пепі почулося погано стримуване нетерпіння. До того, що жінка почала не зрозліли, для чого захочувати рукавий блузки з маопардовим оздобленням. «А вже ж, звичайно!» – бурмотів збентежений вказівник. «Єдина проблема полягає в тому, що правило чотири!» Але Пепі не вдалося договорити до кінця. Рука облівлі Ньютон із на вузковими ністями. Місце притиснула руку, до сполу. Яка ще проблема? Перший від віднизко рівенки витрещився і спотивався, волос звільнитися, але куди-то? Там, де знайомка тримала його руку і в обценка. Ну, річ у тім, що зараз неможливо -за... зайти, підказала йому жінка. за зайти. Ми чекаємо на прибуття фараона, і, нам, і нам, дали, нам дали чіткий наказ припинити надання, бо, бо будь-яких послуг, поки візит божественного до нашої колекції не закінчиться. Тут Пепі відчув, як його руку стискають міцніше. «Здається, я не зрозуміла», – пробурмотіла облівія. «Ви робити мені боляче», – заблагав Пепі. Жінка несподівано випростилася і відпустила його руки, бо я зняла із себе футряну накидку і збурнула її на стіл. — Тобто ви хочете сказати, що я здійснила цю подорож даремно, пройшла увесь цей шлях, лише для того, щоб почути, що я не можу зайти, де слухить мене? Пепі прибрав руки, подані від накидки. Але жінка підсунула її ближче до нього, під самі пальці. «Я... Ні-ні-ні, дякую!» Забелькотів казівник. «Розумію, і я все-усе зробив, Щоб задовольнити ваше прохання. І це утро насправді дуже гарне, але...» Погляд обліб'ї став магічним і спокусливим. «Але мені треба знайти цю мапу. Справді, мені треба знайти. Треба!» Та Пепі засумнівався і вже ледь тримався. Я, я, я, я, я не уповноважений. я всього лише учень, і потім скоро почне діяти правило до Справді, повісте мені, ми маємо вивезти з приміщення усіх, хто ще перебуває в колекції, і, і, і не можемо нікого впускати. До якого часу, поки не прибуде фараон, мені треба лише поглянути краєчко мока. Жінка нахилилася вперед і погладила рукою по вечеву перег'їну на цю бані вказівника. Я можу бути дуже вдячною з тими, що погодиться зі мене добре, улесливо шепнула вона на вух пепі. Дуже вдячною. Пепі напружився, і саме тієї миті, коли він уже хотів було погодитися, залуняли звуки суру, немов під дією якоїсь магічної сили. Сіріїна на тюрбані зламалася навпіл. Пепі вивернувся, відхилився назад і серед юрби на вході побачив нарешті мічерізо. Мені схода, але вхід заборонено, промовив він не дуже твердо. Не можна. Зашарившись і зніяковівши, вказівник швиденько повернувся і підтюпсом подався назустріч своєму наставникові. Облівія Ньютон залишилася сама, з половини зламаної періади в лиці, яку з'язлістю кинули на підлогу. Вона знову почула звуки сурнь і побачила, що всіх відвідувачів дому життя виводять на двір. От має бути якийсь спосіб, прошепотіла жінка, так міцно стиснувши вули, що вони аж побіліли від напруги. Облівія поглянула собі на ноги на яскравий педикюр з леопардовим малюнком, Пинкнула, не знаючи, що їй тепер робити, адже вона не могла довго чекати. І вона зовсім не збиралася відмовлятися від свого плаву. Раптом Облівія помітила юнака, що стояв за кілька влоків від неї. Вперше з спиною на колоні і посміхався. Здавалося, він кепкував з неї. «Чого тобі?» – гаркнула Облівія. Юнак навіть очей не відвів. Його погляд видавав людину розумну, абсолютно безпринципну. Добре розрахований русові він не ловив, простався і відірвався від колони і над валею наблизився до Олівії. Я чув, що ти щось шукаєш тут, у колекції? запитав незнайомець. Можливо, і мені почулося, що йдеться про якусь мапу. Отож, бо їх є, що почулося. Я знаю одну краніцю. Тут, недалеко, де продають бензийськ мап. Пані Ньютон зневажливо з неважного стенула плечіна і швидким рухом підхопила зі столу свою хутрямі напітку. Гарна спроба, Любчику, але я не думаю, що в твоїй краніці знайдеться здає... мапа, яку я шукаю. Вона існує лише в одному екземплярі. Жінка махнула рукою в напрямку коридорів Дому життя. «Ти стану у середині. на жаль!» Юнак пропустив її уперед, дихаючи аромат парфюмів, а потім додав. «А якщо я знав, як потрапити всередину і знайти її?» звісно, за умови, що тобі відомо, де шукати!» Облів'я оглянула його з ліг до голови. Знову зазвичали сурми, доказуючи всім негайно залишити палат. Раптом десь у середині у центральному колодязі щось сталося. Почулися крики, гамір, якась метушня. Охоронці побігли перевірити, що трапилось. То була зручна мить, щоб промикнути до колекції. «Проведеш мене зараз?» – запитала жінка в юнака. «Якщо ти зможеш заплатити мені зараз, і щедро!» Розділ дев'ятий. З догадки. Діти побігли в напрямку сходів, що по спіралі спускалися до величезного, зараз майже безлюдного коридору. Звідти вони звернули в темний хід і нарешті потрапили до простору і зали е, темний, зірками стел і, і одним вікном, що виходило в парк. Звук Сурм, який пролунав уже втретє чи в четверте. Кожного разу змушував їх прискорюватися. Несподівано рік зупинився. Біжімо швидше. крикнув Мама Фараон ось ось буде тут. Хвилею й попросив, роздираючись, рік. Він зовсім не відчував втоми, навпаки, від цієї вігавіни ніби знову на світ народився. Його татко завжди повторював Коли не знаєш, як, вчини... як вчинити, біжи. Це найкращий спосіб наситити мозок киснем. Отож, для ріка бігти зовсім не означало тікати. Навпаки, це було не галити часу, міркувати. У залі із дірками хлопець поклав на підлогу торбу і вийняв звідти словлів забутих мов. Джейсон повернувся до нього, переводячи подаль. «Що ти тут робиш? Хочу дещо глянути, а ти отивай про неї». Джейсон кивнув і розвів руки в сторону, щоб приховати книгу від Марук. «Марук, послухай, ти вмієш зберігати таємниці?» – запитав він, відвертаючи її увагу. «Насправді, ми пробили сюди не слотом фараона!» Рік озирнувся, аби пересвідчитися, що нікого немає, а потім розформив словник, зовсім не розуміючи, що саме він шукає. Його погляд ковзнув по двох статуях, що стояли неподалік. Одна з них зображувала чоловіка, який висів на дереві головою донизу. Інша асоціювалася із зображенням смерті. Рік проглянув зліст словника, сподіваючись наштовхнутися на якусь ідею. Врешті хлопець вирішив почати з розділу мови давнього єгипту. Тим часом Джейсон продовжував розмовляти з Марук. Якби ми тобі сказали правду тоді, ти до нас не повірила. Насправді ми пробули не з флотом. Він поглядив на свого друга, щоб зрозуміти, скільки часу тому ще з надобитися, е, потім продовжив. Ми пробули на іншому кораблі. Ми самі не знаємо, чому і як дотопинилися. Але ти можеш нам допомогти. Я благаю тебе лише про одне, повіг нам, ще трішечки. Марук прикусила губу, але спробувала зазирніти через плече Джейсона. Що там робить рік? І що б то за штука в нього на колінах? Словник забутих мов, механічно відповів рік, гортаючи сторінки. Може ви все таки мені пояснете? Наполягала Марук. Рік намагається зрозуміти, як впорядковану колекцію. Заспокійливо усміхнувся і Джейсон, бо ми мусимо знайти одну мапу, мапу чотирьох жезлів, але ж не зараз найважче негайно вийти звідси. Якщо ми звідси вийдемо, заперечив рік, гуртаючи сторінку за сторінкою, то нам може натрапитися іншої наводи. Чому це? Повернемось завтра. Джейсон похитав головою. «Нам не можна залишатися надовго. Ми маємо повернутися до Джулії». «До Джулії?» «Джулія моя сестра. Вона... Вона відстала від нас. Але перш ніж повернутися за нею, нам треба дещо зробити». «Що саме?» Ми не знаємо, напевне, але це дуже важливо. І хто вас сюди прислав? Цього ми теж не знаємо, напевне». У нас є лише защебка, маленька защебка, яку ми знайшли в покоях твого батька. Пам'ятаєш, ім'я, що ми шукали в папіруса? То ім'я одного нашого друга. Ней хоче, на допомогти, але здається, хтось намагається стати нам на завадить. Хто? Ми не знаємо, відповів Джейсон. Ви хоч щось знаєте? роздратовано пирснула на Джейсон знову похитав головою і раптом зареготав. «Сказати по-правді їй, мамо, повірю мені, так все і є. Це важко пояснити, але сьогодніше кілька годин тому ви були...» Тіли дому життя, затремтіли від нового звуку шурги. Дівчина вхопила Джейсона за руку і потягла за собою. «Не знаю, де ви саме були кілька годин тому, але якщо не поквапимось. Нам буде неперелазки. Ніколи не дозволяється порушувати наказу охорони. Є, вигукнув рік. Що? Я знайшов. У вітальні Клеопатри Біглс Манфред позіхав від нудьги. Він роздратовано відкинув черговий журнал з плетіння гачком і потягнувся в пісні. Міс Біглс спала собі на дивані з широко відкритим ротом і висаз він в тихі на обличчі, у той час як її коти крушляли навколо, як леви біля свого дресувальника. Манфред час від часу відганяв їх порохом руки. «Геть, тварюки!» Він підвівся і пішов на кухню. У холодильнику були лише огочі та вафлі з шоколадною начівкою. Манфред з'їв одну чи дві, а решту пачки викинув котам. У невеличкій вляшанці на столі знайшлися льодяник, в іншій твердій, мовканень пісочні тістечка. порселяновий чайний сервіз у квіточку, дві-три вазочки теж у квіточку, ті ранки на вікнах знову таки у квіточку. І на завершення для... велика світна капуста у центрі Стон. Не знайшовши нічого цікавого для себе в кухні, Манфред. Повернувся до вітальні і почав не в буфеті. Кілька порцелянових статуетів, п'яну лятку, кілька примірників літературного журналу, якась нова, ще не розпочатана книжка і червона бляшанка. Цього разу повна булавка. Манфред випадково вколов булавкою, і йому здалося, що коти не сміхаються з нього. А ну, геть, звідси, тварюки! Крикнув він і посмоктав у палець, щоб зупинити кров. Водій Облівії Ньютон поглянув на годинник. Машина стояла прямо перед входом до будинку, а його дощовик вже висохнув на батареї. Він надавнув дощовик, відчинив двері і вийшов. Коли здавав назад, усі коти Міс Біглз сиділи на порозі і насторожно спостерігали за ним. Терпіти не можу котів, пробурмотів Манфред крізь зуби. Розділ десятий Розгаданий аркан Джейсон литтю підскочив до ріка і став навколішки поряд з ним. На сторінці словника забутих мов була таблиця з малюнками, промамурованими від нуля до двадцяти лавного. «Це старші аркани карт Таро», – повістив Рід. «І як я раніше не здогадався?» У словнику пояснювалося, що карти Таро – то найдавніші вранні карти. Дехто вважав, що карти Таро все свої рідні таблиці знав, за допомогою яких єгипетський бог Тот навчив людей арифметики, музики та багатьох інших корисних речей. Саме такі кожна карта Таро називається аркан, тобто загадка, таємниця. Рік жадівно читав далі. Колода карт Таро може складатися із 52 молодших арканів та 22 старших арканів. Молодші аркани можуть бути чотирьох мастей – мечі, диски, келихи та жезли. Як ріші у коридорах? У той час, як значення кожного з 22 старших арканів, продовжував читати в голос рік, дещо розмите. Старший аркан номер 21 – світ. Старший аркан номер 12 – повішеник. Старший аркан номер 13 – смерть. Повішеник та смерть – це ж статуї в заміні з'яками. Так от чому кажуть, що 13 – нещасливе число. Усміхнувся Рік, підводячись із підлоги. Джейсон спробуй наперечитати вказівку у ліс Самура. Джейсон розгорнув щоденник і повільно прочитав фразу. «О, Джер!» – Рік, завіряючись із таблицею в книзі. «Тепер нам треба…» «Як найшвидше бігти до виходу!» – крикнула Марук, тривожно поглядаючи далечі порожніх коридорів. Рік, не звертаючи увагу на її слова, спробував зосередитися. Мічеріно сказав, що колекція поділена на 22 підрозділи, кожен з яких має 22 зали, а кожна зала – 22 коридори. 22, як кількість старших арканів. Хлопці, не знали про що мова, але… Джейсон знову зазирнув до щоденника та возикнув. Зачекай, Варук. Якщо нам треба знайти рін... мапу чотирьох жезлів, зрозуміло, що йдеться про номер ліщі. Найдемо, що мапа захована де вежа. Вежа. Старший аркан номер 16. Прочитав Рік. Вказівка каже, що для того, аби знайти мапу, нам треба покладатися на долі зірки. Рік лістко закрив словник. Доля – це аркан номер 10, зірка – мама 17. Усе зрозуміло. Ми пішли до коридору вежі, але то був інший коридор вежі. Він наблизився до Джейсона Смару і пояснив їм свої здогадки. Мапа зберігається в коридорі вежі, але в тому, що воде і доля нарізали, як як підрозділі долі. І ще чотирим жезлів. Лепко, правда? Марук здивовано роззябила рота. Джейсон розреготався, дивлячись на неї. Не дивуйся, з ріком вже так. Головне, що йому все зрозуміло. Рік, здавалося, справді все розумів, але, роздирнівшись, спитав Тільки от де ми зараз? Ти знаєш, Марук? Дівчина щось пропоніла собі підніс і врешті сказала голосно. Здається, у підрозділі долі. Чудово, зрадів Джейсон. От що значить пощастило. Рік підійшов до коридору, позначеного статуєю смерті, старшим арканом номер 13. Хлопець ще раз певляв на стелю, оздоблені золотими зірками. Якщо це зоря зала, то ми справді зовсім поряд. Треба лише знайти коридор вежі, тобто піти Джейсон збентежено на озер Апси навколо. вколо. Марук недовірливо похитала головою. Он туди, зважився Рік. На що є ліптянка тукнула новою. Їй, нам треба в протилежному напрямку до виходу. І краще до того, як нас знайдуть охоронці. Рік та Джейсон благально дивилися на неї. «Будь ласка!» – промовив один. «Це справді дуже-дуже важливо!» – додав другий. Марук схвильовано кліпала очима. «Ви мені розповіли купу брехні! Чому тепер я маю вам вірити?» «Може тому, що врешті-решт ми здаємося тобі непоганими хлопцями?» – підказав Джейсон із хитруватим виразом обличчя. Марук зітхнула. Добре, я піду з вами, але лише до наступного сигналу сурень. Затямили. Діти знову побігли. похмігли, Стучить їхніх сандалів вулко відлунював у порожніх приліщеннях. За вказівками ріка друзі спочатку повернули до коридору, що охоронявся статуєю Янгола, потім до Ірчиху зі Стасою криласого демона і врешті до коридору вешінь. Джейсон влетів туди першим і почав рахувати ніші. Один жезл, два жезли, три жезли, чотири жезли. Ось вона. Перед ними було дві ніші. І з нижньої, позначеної чотирма дисками, стирчало безліч папірусів і сувої, а верхня, здавалося, зберігала лише купу повутиння. Рік виняв із торби останній недогарок свічки, запалив його під здивованим поглядом Марк і передав Джейсонові. Поглянь ти! Тобто діти зараз перебувають у підрозділі долі, у узуреній залі і їм треба було піти до коридору вежі. У них було два варіанти – коридор повіженика, старший аркан 12, і коридор смерті, старший аркан 13. Але номер старшого аркана вежі – 16. Тобто рік, вочевидь, обрав напрямок через коридор смерті. І дійсно, далі вони проходять через коридор двох келихів. У Ягліпецькому Таро цей старший аркан має номери 14 і зображується як людина з крилами, що переливає щось із однієї чаші до іншої а потім через коридор демона Тифона, старший Аркан-15. Рік склав руки в замок, щоб товаришу було що спертися новою, і підняв його. «Обережно!» – шепнула мя рука, побачивши, як Джейсон підтягується, спершись на нікті і тримаючи свічку перед собою. «Швидше!» – прошепів Рік від натуки. «Я тебе довго не втримаю!» Щось я нічого не бачу, промовив Джейсон, напружуючись. В то ніч, здавалося, роками ніхто не заглядав. Прикро, але вона виявилася порожньою. Джейсон вже зібрався, було попросити ріка, щоб опустив його, аж туди побачив малесенький клаптик папірусу, навмисно відсунутий у найдальший куток. Хлопець простягнув уперед вільну руку та вхопив його. «Є!» В тієї швидки Марука вхопила Ріка за плече і з зашепотіла. «Нас знайшли! Тікаймо!» Рік втратив рівновагу, і Джейсон гепнувся прямо на нього, міцно стискаючи папірус у руці. Поки Джейсон із Ріком ставали на поліна, Марука всіхла пробігти значну частину коридору. Зовсім поряд почулися чиїсь кроки. «Чи ви ще туди?» – просичав рік, вказуючи на між чотирьох дисків. Він швигнув усередину разом зі своєю торбою та заховався поміж сувоєм і Джейстон Джейсон шурнув слідом, а кроки лунали все ближче. «М -м -м, «Далеко ще?» – невдоволено запитала Облівія Ньютон. Плентаючись за юнаком вздовж невідомо якого вже коридору, що вечільно відрізнявся від усіх попередніх. Ти дуже нетерпляча жінко, і до того ж дуже галаслива, зауважив той. Якщо хочеш знайти мову, довір'ся мені та помоч. Тебе взагалі вчили вічливості розлютилася Облівія, і юнак зупинився в центрі зоряної зали. Зверху, над їхніми головами, зі стелі сцяяли зол... золоті зірки. Та задям собі, якби в мене було хоч якесь виховання, то я б тебе зараз наводив нишку у пошуках цієї тієї мати. Облімія кинена на нього не погляд, вагаючись, чи відповісти на грубість, чи стриматися. Відтоді, як вони прокралися до колекції і почали друкати безлутними коридорами, а це стало справжнім випробуванням для... для шпильок облівії. Цей юнак погодився з нею, геть важливо. Послухай, дорогий, я не для того тобі платила, щоб терпіти таке ставлення, а я не для того погодився провести тебе, щоб мене схопила охорона. Якщо наступить спальку, нас почують. І повір мені, гнити зазиво у в'язниці на поживу пацюка не дуже приємно. Від однієї лише згадки про пацюків жінка здригнулася. Я не збираюся до камери. Бачиш, що ми нарешті починаємо знаходити порозуміння, відповів юнак. Отож навчити йди за мною. Ми вже майже на місці. Облівія та її провідник звернули до коридору вежі і дійшли до ніші, позначеної чотирма жезлами. Оце вона, промовив хлопець. Облів'я віддіпухнула його та схвильовано запитала. Яка саме? Ніфін?» І вкатала на нішу через заповнену усвоєнну папірусу. «Ні, вертня!» Нарешті вилкнула вона, ставши на шпинки і по воду, на високих підборах. Потім зловті що захотіла і додала. «Тобі кінець уліс! Слава облів'ї Ньютон!» Раптом почувся якийсь дивний звук, схожий на примушений вигук. Що ти сказав? перепитала облів'я, повертаючись до хлопця. Нічого! жінка задумливо схилила голову. Дивно, мені здалося, я щось чула. Єгиптянин нервово озирнувся. Та, порив уже, що тобі треба куч ж, треба вибиратися звідси! Тільки років я чекала на цю мить, пробурмотіла обнім'я, знову вставши навшпиньки, щоб созернути до ніші. Вона вийняла з кишені запальничку, споласнула полом'я. Хлопець широко роззяв ворота. Минуло кілька секунд. «Не можу бути!» – нарешті з розпачем вигукнула місць Нам «Не можу бути! Тут немає! Тут нічого немає!» Лише недогарок свічки. Цить, дорікнув їй юнак. Бо зараз сюди збіжаться всі охоронці фараона. Обличчя жінки налилося кров'ю від люті. І немає, репетувала вона, гінувши на підлогу недогарок свічки. Мапи немає. То я пішов, крихнув її супровідне. Але тут облів'я Ньютон. Дребнула до нього ну, в пантера і міцно вхопила за рікот, перш ніж він встиг накивати п'ятами. «Стій, Івасі, куди ти дібрався! вирішив мене обдурити. Куди ти мене вревів? Туди, куди ти мене пропросила, бурмотів той, марно намагаючись звільнитися. Але хватка в облівії була мертвою. Навіть не думай зі мною жартувати, смердачу. Проравила облів'я Ньютон і вдарила його об стіну, як мішок із картоплею. «Відповідай! Куди поділася мапа Кілморкова?» У другій ніші зашвароділи свої папірусу. «Не знаю!» вирюкнув нелодий еліптян. «Я не знаю, хто такий той Кілморков! Я є лише примір тебе тут і куди ти мені сказала!» Облів'я Ньютон Свердлила його поглядом, не знаючи, вірити чи ні. Удалині почулися чиїсь кроки, що зливалися з брязкотом бронзових щитів та довгих бойових списів. Охорона, здається, нас почули, відповів хлопець. Облів'я Ньютон згадала про в'язницю з пацюками і нарешті випустила свою здобич добре, буркнула вона, піднімаючись з підлоги на догарок свічки. Повірити тобі цього разу, але зараз виведена звідси». Розділ 11. Прихована правда У коридор забігли охоронці фараона. Довгими списами перевірили темні закутки. Швидко про щось перемовились. Розділилися на групи і рушили далі в різних напрямках у пошуках зловмісників. Згодом звук їхніх кроків послабшав, аж поки зовсім не стих. Джейсон із Ріком сиділи в ніші, боячись навіть дихати. Лише через деякий час, що здався їм нескінченним, вони врешті насмілилися розсунути папіруси, за якими ховалися, і виглянути назовні. Нікого. Джейсон мовчки вислизнув на підлогу, а слідом за ним – рік. Вони роздернулися в пошуках Марук, але вона, як і всі інші, зникла, поглиняв та запилений лабіринтом коридорів. – Ти теж це чув? – прошепотів рік. – Чи мені все наснилося? Як тут могла опинитися облів'я Ньютон? Але в повітрі й досі відчувався особливий аромат парфумів, який рік вперше вдихнув, коли машина облівії ледве не збила його на дорозі до Вілли Арго. Джейсон показав другові шматок папірусу, який знайшов у ніші. Ми випадали її всього лише на ніч", проморвотів він. Хлопець розгорнув папірус і побачив, Чо на ньому було написано якесь повідомлення тими самими літерами, що й на пергаментах зі скриньки, яку вони знайшли у скелі, а також із поштової посилки. Але ж це піктограми з пестського диско. Впізнав символи ріки, шойно поглянувши на них, що ж, полювання продовжується. Зай... Зараз немає часу його розшифрувати. Охоронці можуть повернутися будь-якої хвилини. треба тікати звідси. Хлопці лійшли до кінця коридору і перші, ніж вийти з нього, обережно виглянулися за рогу. І нікого не було. Вони вирішили повернутися до зоряної зали. А якщо марук і там не знайдеться, спробувати вийти з колекції самостійно. Стиснувши в кишенях фігурки жуків з карабеї, що служили їм перепустками. Друзі об'єрковували почуту розмову. «А хто не така ця облів'я Ньютон?» – запитав згодом Джейсон. «Щиро кажучи, точно не знаю», – відповів Рік. «До вчорашнього вечора я ніколи її не зустрічав. Треба спитати в матері. Вона, напевно, знає. А ще краще запитати у Гвендаліни, перукарки з кіл Моркова. Моя мама каже, що в Кінморкові навіть муха не пролетить без відома Глендаліди. Облівіє Ньютон, повторював вражено Джейсон. У Єліпті ас не міриться, погодився з ним рік. Вони звернули до коридору, позначеного крилатим демоном. Ти чув, що мене сказала? Тобі кінець, Уліс, слово обліві Ньютон. Звичайно, чув, відповів рік. Коли я приїхав на віллу арго, вона саме про щось гаряче сперечалася із сидівником. Про що? Я не розумів, про що саме, але це стосувалося вілли Арго. Гадаєш, ж її що свідомо про двері, грот і корабель? У Джейсона аж стерця тьохнуло від хвилювання. Можливо, пробурмотів рік, але зараз вибираємося звідси. «Чи ж гаразд?» Поки вони кралися коридори, завмираючи від будь-якого жулгу, у голові Джесу роїлися думки. «Покинуті». Це слово, як блискавка, пронизило його мозок і миттю освітило і прояснило ряд деталей, з'яжавши їх між собою. Двері часто вкриті подряпинами та підпалинами, заховані за шафою. «Посилка», за якою ніхто не збирався йти, напівзавалений підземний хід, відсутні вентиляційні ради в гроті, щоденник капітана Метиди в якому йшлося про його оспенню подорож? Усе покинуте, прошепотів він, покинута або знищене, поміркуй рік, стіна, що перекривала коридор, закресленням реєстрів, порожня ніша. Усе сковано, закрите, засекречено, ніби хтось намагався зробити так, щоб щось не можна було знайти. Щось, мабуть, дуже небезпечне. Вілла Арво тремтіла від бурі й грози. Джулія дивилася з тераси в темряву. Нестор моловський підійшов до неї і став позаду, спостерігаючи за зливою, що й не думала вщукати. та за світлом маяка яке повільно крутилося по колу. «Маяк вмикається щоночі?» – запитала Джулія. «І, лише час від часу, коли Леонард не забуває його ввімкнути», – відповів стадівник, стенувши плечима. «Його пошкоджено?» «Зовсім ні. Проблема не в ньому, а в сторожі. Не розумію. Леонард сліпий на одне око». Нестор помовчав, спостерігаючи, як біле світло маяка проходить край саду і потім вубиться в морі. Внаслідок стуточки з акулою. Джулія здригнулася. Тут таке інколи трапляється, біля моря живемо, знаєш, буркнув садівник. Ви залишитесь тут, якщо вам, звісно, хочеться, запропонувала Джулія. Але коли вона обернулася, то побачила. Що Нестор вже зник. Джулія замислилася, прихилившись спиною до статуї рибалки, і згодом повернулася до холодного коридору. Розвішені на стіні портрети похмуро поглядали на неї з висоти. Раптом вона почула якийсь звук і так ляпла на місці. Здавалося, щось впало на верхньому поверсі у її кімнаті, Джулія спробувала заспокоїтися. Там нікого немає, переконувала вона сама себе. Перед нею тягнівся ряд прохідних кімнат першого поверху, що закінчувався тухлею, і в жодній не горіло світло. Несторе, зняканим голосом покликала вона, злива лютувала з новою силою. Джулія почула ще один звук, що долинув із верхнього поверху. Вона взялася за поручні сходів і стала на першу сходинку. «Нестори!» Зробила ще крок. Другий. Аж тут через вікно побачила світло в саду. Почулося ревіння вихона. Очі Джулії округлилися від несподіванки, і вона знову повернулася на терасу. «Нестори!» – кликала дівчина. «Нестори!» У двір вірли арбо, Заїхав автомобіль. Розділ 12. Світло в саду. Раптом рік із Джейсоном завмерли на місці. Тишу дому життя прорізав різкий звук сурень, за яким зовсім поряд почулися літальні вивуки її лби. Хлопці сторожко виглянули з-за рогу і побачили простору жовту залу, з великим вікном і з видом на парк, вимоку лимали з надвору. Рік прикусивши губуй озирнувся, він помолився дорогою. Хлопці обережно наблизилися до того вікна так, щоб їх ніхто не побачив. Парк гудів від привітань святкового натовпу, що розтягся вузькими смугами вздовж обох сторін Центральної алеї. А самою алеєю, серед дощів квіткових перестоків, та моря варвистих прапорів, у напрямку колекції повинна просувалася позолочена колісниця, запряжена двійкою чудових чорних коней. «Це він, Тулан Хамон!» – Джейсон вказав на людину в колісниці. Хлопчик-фараон у золотаво-білому одязі вітав юрбу помахом руки. Поряд із ним у колісниці стояв поважний білобородий чоловік, який тримав віжки і керував кінь. А то, напевно, татко Марук, сказав рік, якби ж то їм вдалося поговорити з великим писарем. Можливо, він один із набагатьох людей, кому довелося знати уліс Самура. Джейсон спостерігав за процесією і його серце замирало від заходу. Він би все віддав за можливість бути там, унизу, серед юрби, і поглянути фараону у вічі. Гадаю, нам краще дати драпака, промовив рік. Треба повертатися звідси і ми ніколи не вийдемо до зоряної зали. Гей, почувся раптом чийсь тихенький шепіт. Що ти сказав? Як нічого. Мені здалося, що я почув чийсь голос. Нежливо з надвору, припустив Джейсон. Гей, почулося Леся знову. Рік витріщився на статуї, що стояли на вході до коридору. Ось, чув? Цього разу чув. Гей, хлопці, знову почувся голос. Я тут, унизу. негу. І тніші е, біля їхніх ніг виглубкнула голова Марук. Охоронці вже пішли? Марук, згивався Рік. «Що ти там робиш?» Дівчина сторожко оглянула коридор і врешті зважилася винести. «Ще б трохи, і навіть би усіх схопили», перікнула вона, підводячись на ноги і втрушуючи павутину з плеча. «А я ж вам казала». «Так ось куди ти поділася», – пробумотів Джейсон. Наважко було зрозуміти, що сталося. почувши кроки охоронців, Марук кинулася на втеки і сховалася за статуєю. Аполія, побачила облів'ю з молодим євніптягином і з перейняку залізла в найближчу нішу. «Ходімо звідси, будь ласка», – промовила Марук, поправляючи косу. Слідом за дівчиною хлопці дісталися крутих сходів, що вели вниз. «Ти щось почула з їхньої розмови?» – запитав Рік. «А ж жінка так розлютилася, а хлопець намагався її заспокоїти. Я чула, вони збиралися до крамництва добутих мап, що домом життя». «Будемо знати», – буркнув Джейсон. Кілька хвилин по тому Джейсон, Рік та Марук вибралися назовні і опинилися в парку дому життя, далеко позаду від юрби, що вітала фараона. Облів'ї Ньютон та її провідника – Ніде не було, вони вже напевно накивали п'ясами і сховалися в безпечному місці. Рік із Джексоном всілися перед карликовою пальмою і вже за 5 хвилин переклали повідомлення на папірусі. Карликова пальма це річний зелений чамарник, дуже поширений у середземномор'ї. Зазвичай завглишки 2-3 метри, але може сягати і 6 метрів. Рік урочисто. Прочитав голос те, що в них вийшло. п -с. Я вирішив надійніше сколати мапу в кімнаті, якої немає». «То ось яка наша наступна мета!» – усміхнувся Джейсон. «Кімната, якої немає!» «Я думаю, що ця підказка допоможе!» – зауважила Марук. «І взагалі, здається, ваш друг пожартував над Чому ж це?» Якщо він заховав мапу в кімнаті, якої немає, це означає, що він її знищив. Не розуміє. Марок розгревоталася. Кімната, якої немає, це такий вислів. Покласти щось до кімнати, якої немає, означає викинути. Тобто нікуди не покласти. Ти впевнена? А вже ж! Цей вислів походить від і давньої легенди. Казки, як та волода проп. Вов закованих, що загубилися і тепер влукаючи, сподіваючись її знову зустрітися. Але ж наш друг каже, що він вирішив надійно її сховати. Немає на надійнішого способу сховати щось, як знищити його. Можливо, саме це мав на увазі ваш друг. Це неможливо, пробурмотів Джейсон. Нам точно відомо, тут, у Єгипті, схована мапу кімнакова. Не знаю, що там на ній зображено, але це має бути щось справді важливе. Щось таке, що пояснює таємницю дверей часу та мекіти. Нам треба знайти кімнату, якої немає, перш ніж до неї добереться облівія Ньютон. То що буде не робити? Та ви просто божевільні, зробила висля отмару. А ця облівія Ньютон ще божевільніша за вас. Шукати кімнату якої немає, це все одно, що шукати піщинку серед пустелі. Що ж, шукайте, сказала вона, вказуючи на гігантські стіни дому життя. Але навіть якщо вам сяде на думку обнишпорити кімнату за кімнатою, вам цілого життя не вистачить, щоб її відшукати. Цілого життя в нас на все немає, бурмотів рік. Навіть піння, навіть півня немає. На рук сіли на траву. Отож, мово, гадаю, настав момент, щоб від'єдналися мені. Хто ви такі насправді і звідки тут узялися? Хіба не так? Джудія сховалася за статуєю рибалки і спостерігала. Посеред двору стояла чорна спортивна автівка загрозливого вигляду, всередині якої сидів чоловік у темних стольцезахисних окулярах. Він відчинив 20 та й вибрався з машини. У світлі фат можна було чітком розленити його міснім, опискувати фігуру в довгому зім'ятленому дощоводку. Чоловік побіг до ганку Вілди Арго, але не постукав. Джулія почула, як він посникав за ручку дверей, ніби перевіряючи, чи вони заткнені. Потім рушив навколо будинку і зник з її поля зору. Раптом чиясь рука лягла їй на плече, змусивши аж підскочити з несподіванки. Анібари з вуст, застережливо пробурмотів Нестор, повільно відпускаючи дівчину. Сподіваємося, він вирішить, що нас немає вдома. Хто це? Нестор відвів її у тінь до сходів. Несподівано червова блискавка освітила чоловіка в дощовику. Джулія ледь не скрикнула з параляку, але Нестор вчасно затулив її рота рупоїв. Незнайомець прилип обличчям до скла, не зазирнути всередину. «Він не може нас бачити!» «Додого ж скло на вікнах і дверях протиударне!» – шепнув Нестор. У чоловік натиснув на ручку вітрашним дверей, що вели до саду і спробував їх відчинити. Заклину. «Усе зачинено!» прошепотів Нестор. Він не зможе потрапити всередину. Чоловік у дощовику почав перевіряти всі двері за периметром вздовж варанди. Двері з кухні, прошепотіла Джулія. Замкнені, я все позамикав, він не зайде. Вікно в кам'яній залі, шепнула Джулія. Ви відчинили його, щоб перевірити, чи не вщух дощ. Стій тут, не рухайся, наказав Нестор і розчинився в темряві. Джулія завмерла, прислухаючись до кроків нестора, що пішов перевірити вікно в кам'яній залі. Вона спостерігала за тими, що, як незнайомець, методично переходив від одних скляних дверей тераси до інших і смикав їх за ручки. Заклену, замкнену, замкнену. Чоловік повільно наблизився до останніх дверей. Дощ розмивав контури його фігури та риси обличчя. Джулія могла заприсягтися, що, незважаючи на грозу, вона ясно чула відлуння його кроків. Нарешті він дійшов до четвертих дверей і натиснув на ручку. Очі Джулії округлилися від жаху. Двері виявилися незапкненими. Не вагаючись ані хвилини, вона вискочила зі своєї схованки. Ні. погукнула дівчина. І кинулася до дверей. Незнайомець від несподіванки закляк на місці. Він ледве прочинив двері, впустивши на терасу пориви холодного, мокрого вітру і нахилився, щоб зазирнити всередину. Гей. гукнув він. Біла блискавка прорізала небо за його плечима. Джулія з розгону налетіла на двері, хряснувши ними злодія по обличчю. Почувся тріск розбитих окулярів. Чоловік повалився назад, тримаючись рукою за розбитий ніс. Джулія повернула ключ у замку і зачинила двері на засув. Цієї шмиті вона почула кроки і голос Нестера. «Джулія, що трапилось?» О, ні, -ні, ні З того боку у дверей на мокрій траві навколішки стояв манцвет. Однією рукою він тримався за ліс, в якого текла кров, а другою шукав у траві свої олюблені сонцезахислі окуляри. «Ти розбила мені ліс!» – вирішчав він, намагаючись підвестись. «Ти за це заплатиш мені!» Похитуючись, Манфред рушив до дверей і штовхнув їх усією вогою свого тіла. «Бум!» Нестор і відступили до сходів, але скло витримало. «Я вам тут усе передвів! Усе передвів!» – горлани мансет під дощем. «Не хвилюйся!» – намагався заспокоїти Джулію Нестор. «Все добре. Тут усюди плати ударні вікна і двері. Він не зможе їх розбити». «Бу!» – звук повторився. «Ви мені заплатите!» – верещав незнайомець. Прожектор маяка знову освітив сад. І Джулія запитала. Несторе, хто той чоловік і що йому треба? Садівник скривився. Хоче зайти всередину, відповів він. Розділ 13-й У місті. Хлопці разом із Марук пройшли через парк і дісталися до алеї зі Сфінкс. Рік із Джейсоном пояснив, як вони потрапили до Єгипту, взявши з дівчини обіцянку нікому про це не казати. Розповіли про Джулію і про те, як вона зникла за дверима часу. Переказали все, що знали про попереднього власника Бігли Арго. Джейсін поділився навіть своїми підозрами, що Уліс Смур, можливо, живий і перебуває в Кілнуркові. А може, ув'язнений невідомо де. Марук була настільки вражена, що спершу не могла навіть снова вимовити. Вона із самого початку підозрювала, що Джейсон та Рік щось приховують, але почута історія виходила за межі її уяви. Та все ж невідомо чому всі кумедні хлопці викликали в неї довіру. Друзі зупинилися перед сходами, що вели до сховища будинку для гостей. Зараз вони мали обрати або сходи, які приведуть їх до Джулії, або вихід до міста, по той бік стіни, до кранниці забутих мап. «Якщо ви вирішите шукати кранницю, я не зможу піти з вами», – сказала Морук. «Мені забороняється виходити з дому життя. Це цілковита дурня». Прогурмотів Рік. І оскільки Джейсон не, не виявив бажання сперечатися, повторив голос. Цілковита дурня. Може й дурня, відповів Джейсон, але крамниця забутих мап – це єдина наша зачіпка. І ми вміємо робити все швиденько. Рік із сумнівом похитав головою. Усе так ускладнилось. Зрештою, з них дійсно була всього лише одна зачіпка. Одна фраза – постскриптум. Я вирішив надійно сховати мапу в кімнаті, якої немає. У ній було ще здивне, візмінне від попередніх підказок, хоч вона була написана тими самими зв'яками. Без рими, не схожа на вірш. Звичайна фраза, практично, але це не дозволяло її загадковість. До рішення хлопців підштовхнула ману. «Послухайте, може вчинити так? Я залишуся тут, перед сховищем будинку для гостей, і чекатиму на Джулію, якщо вона з'явиться. Ви тільки помір... поміркуйте, що варто їй сказати, щоб вона довірилась мені». Це було рішенням, хай і сумнівним, непевним, та все ж рішенням. «Добре», – погодився Джейсон, – «так і зробимо. Якщо Джулія повернеться. Вона повинна з'явитися з тієї шкімнати, що й ми. Маруку знигнувся. Це я зрозуміла. Ти скажи їй, що щорік та її брат пішли на завдання. І що ми хвилюємося, чи все з неї добре. Так, повторив Джейсон, що ми за нею хвилюємося. І що вона не повинна втікати так швидко щоразу, коли я їй це наказую. Джейсон поклав руку на плечі єгиптянки. Дякую, Марук, ти справжній друг. Перший ніж п'яти гріб додав. До речі, Джулія і Джейсон схожі на дві каплі води. Ти їх відразу впізнаєш, вони блисняки. Тільки Джулія?» хлопець ледве стримався, щоб не сказати гарніша, і видав трохи вище. Рік із Джейсоном мовчки показали охоронцям двох жуків з карабеїв, вийшли з дому життя і опинилися у місті. Навколо стіна тіснилися численні торговельні лавки. Чого там тільки не було? Всілякі тварини в клітках з лози, чомекали, бекали, гарчали, скапчали, скреблися і ревли. А ще алабастрові статуї, посуд, розмальовані бульволі широкі, від яких віяло якимось солодкими запахами, джари наповнені рапсовою олією. Вжара, хлиня на посудине, що за формулою нагадує амфору. Продавці на наперебію пропонували хрусткий хліб, фіникет інжир, очеретені на кілонки, накидки з вогля та блискучі тканини. А жінки демонстрували на собі прикраси з дорогоцінних каменів, сподіваючись продати їх найзаможнішим відвідувачем ринку. Джейсон не звертав жодної уваги на все це розмаїття, а от Рік постійно зупинявся, щоб подивитися на товари купців, які хапали його за рукави. Усюди, куди кінь оком, дюрби людей, буянник кольорів, крики, шум і гвалт. На те, щоб все роздивитися, Рікувів не вистачило б і цілого дня. Несподівано Джейсон зупинився. Порядне Поруч серед Великого Майдану стояв якийсь темношкірий здоровило, що охороняв чотирьох братців, які сиділи на землі, заковані в кайдани. О, ні. вигукнув рік, пригадавши те, що читав у щоденнику. Та це ж обнастецький Ірине. За майданом, вулиця закінчувалася вузесрікими проходами між двома похилими будівлями, де купчилося безліч яскравих краниць. «Ріку!» – покликав Джейсон. «Краниці! Може, он та?» Він сказав на квадратну будівлю, яку, здавалося, взліпилися цеглин, що залишилися після зведення дому життя. Іздовні стіни були прикрашені ієрогліфами моря, неба та нічного руху сонця. На кам'яному стовпі Встановленому перед входом ловці прочитали такий напис Крамниця забутих мат, єдина та неповторна можливість віднайти шлях. Гадаю, це вона, промовив рік. Добре, що ж пропоную зайти? Джейсон із ріком піднялися чотирма сходинками, що вели до входу в крамницю і, від... і відсунули заміс. Їх миттю оповив ліцний аромат ладану, змішаний з іншими та слайомими запахами, що долинали жаровні. Зі стелі, підвішені на сріблястих ланцюжках, звисали сотні маб. Посеред краниці стояв величезний низенький стіл.